retroevolución retroevolución retroevolución o programa de chorro radio ha dicho pájaro radio, radio filispino filispino digo en cada diante en cada atrás cada atrás escucha escucha retroevolución retroevolución retroevolución Hola qué tal, benvidas e eh? benvidos a unha nova edición máis de retroevolución, Como sempre, aquí en Radio Filispín Atraveso do 93.9 da FM de Cerrol E tamén, como non, Atraveso de Internet Tamén te Radio, dende a comunidade valenciana Emite o programa Atraveso da Rede para Todos Vos Como xa vai sendo casi habitual É obrigado nesta tempada e con moita sorte porque non me paran de chegar cousas novas. Es comenzamos cunha novidade fai poucos días, Amuza Producións, un selo que xa é un habitual casi neste programa acaba de editar o traballo de Ives Magora titulado Atmosférica. <tose> temas de Ives Magora que poderedes atopar no seu disco atmosférica editado, como dixen antes vai moi poucos días atraveso de o selo malagueño a muza produccións que estase a especializar sobor de todo en música sin pop electrónica de os estilos máis amables como digo eu, pero non exentos de calidade. y besmagora que, según pueden falar con él, ten influencias de John Fisher Jack, Mike Caulfield, Fidless, Johnny ou Paul Van Dyck, entre otros incluso Mike Caulfield, que esa guitarra que se pode escoitar neste preludio, pode que quede un pouco máis claro. Un disco moi bo, moi interesante, Donde eu recomendo que se escoite pouco a pouco. Por qué? Porque, como sempre, hai temas que deben escoitarse varias veces para eh, desenmarañar todo o que teñen e toda a calidade que atesora. Outro dos temas que podemos atopar neste atmosférica de Ives Magora e o tema Dancer avec moi. It's awesome. Dancer Avec Moi, outro dos temas de Ives Magora dentro do seu álbum atmosférica. Por certo que aquí tamén poderemos atopar unha remixtura que Ciber Drive fixo para este tema Dancer Avec Moi, aparte de tamén participar na masterización do disco. Un disco que eu recomendo vos que... O me quédese en formato físico porque ten una presentación muy bonita aparte de que hay frases estupendas que a mí llegaron me muy dentro entre otros entre otras frases hay una que gustame particularmente dice así el mundo para moverse necesita música y las personas necesitan que Ambas cosas para seguir viviendo. Unha verdade como un templo o que sería aquí. Que sería a vida sin música. A moita xente non xe importará. Pero a min, sí, sería prácticamente a morte mental, senón tamén física. City. Outro dos temas que poderedes atopar no álbume de Ives Magora Atomosférica editado por Amuza Productions que si vades a Amuza Productions a ah, millordito o Facebook ou a súa páxina web poderedes mercade, mercalo, perdón por un precio moi moi asequible e que repito, recomendo vos Que o merquédese en formato físico en CD porque a presentación paga pena tela. Este tema que acabamos de escoltar, Electronic City, lembráme a traballos de John Mischers Jack ou tamén aos de Robert Mays que, por desgracia, fai pouco que morreu e deixara ese Children, un himno do Dream House que pasará a posteridade pode que se por ese piano ou pode que sexa tamén por eses ritmos que lembrame a estes dous músicos mais Ives Magora pode que teñe influencias como todos mais non necesita copiar nada en este álbum o demostra un álbum moi persoal, unha electrónica que soa ensoñadora nuas veces outra altamente bailabel, e casi atrevería a decirme, para bailar con intelixencia, e que non vai a defraudar a todos aqueles que nos gustan este tipos de sons. Así que xa sabedes idea página de Amuza Productions e Mercade o Disco. Cambiando totalmente de electrónica, presento este Temperance que o bode Subspace que é o nome do proxecto. Detrás do cal está Mauri Edo a moxome fai uns días xa que puxose conmigo atraveso de e en contacto. Mauri Edo que, por cuestións da crisis, tuvo que emigrar á Australia, concretamente á cidade de Sydney. El que non había non saíra, e os dito, nunca de Barcelona, notou que as estradas de as cidades eran totalmente distintas nun sitio que en outro. Eso é o que intentou, pois, amosar neste EP de tres cancións Carres de Sidney e que podedes escoitar e mercar a traveso de Badcamp si poñedes subspybadcamp.com e queredes escoitalo ao mercado. Mercalo, perdón, este Temperance LN e o que abre este EP en formato digital. Tamén hai formato en CD-ROM físico, pero se si o queredes mercar, ainda hai, ainda que xa sabedes que vos lo teñen que mandar dende a Australia. O Ambient Descriptivo de Subspace a verdade é que vai calando pouco a pouco. Lembrame a cousas que xa temos posto aquí do selo malagueño el muelle récords. O ambientron, hai que recoñecer que non é algo que entre a primeira, pero eu, a verdade é que si o escoitas no momento determinado, posto, un os auriculares un volumen aceptable e te relaxas a verdade é que abre a mente dunha maneira increíble así que xa sabedes ide a subspace bathpan bazcamp.com escoitade os tres temas de Subspace no seu EP Cars de Sydney Paga a pena escoitalo e penetrar neses mundos do ambient drone xuxerente, tranquilo, pero hipnótico. <música> moero congelado o si despierto en otro lugar que importa la sangre ya no hay corazón desde que te fuiste solo a novidade e este estupendo temado dúo chileno de Lucho. Búscame e como se chama o tema e o podedes escoitar e mercar a través de Spotify de Lucho formado por Gazel e Monser Hardy que individualmente xa teñen editado moitas cousas xuntanse para facer de Lucho e digo, ainda que eles, como dúo, móense dentro do mundo do house, nesta vez, o que fixeron foi un estupendo tema de pop moi agradable escoita, de moita calidade para min, e, sendo un tema sensible, por dicilo, de alguna maneira, e cálido, nonca hai nesas cousas, que a mí me parecen horribles e pasteleiras, senón que mantenen, pois como digo esa esa raya, esa difícil raya entre o tema que descarga emocións e non é, pois sinceramente inaudible te lucho búscame e podedes a atraveso de Spotify, que eu, a verdade, recomendo que o escritedes varias veces, porque paga a pena. Como coigo que tamén paga a pena estar escritando revolución amigos, como sempre grazas á Radio Friis Pín, atraveso do 93.9 da FM de Ferrol, sa Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que tamén Atraveso de internet podes escoitar, e como non, tamén a atraveso de internet, retrovolución grazas a TTR Radio, dende a comunidade valenciana, podes escoitar o programa. Programa que coido que paga a pena, porque non importa o que eu diga, senón que a música fala por si sí mesma, e coido co que estamos a poñer, e máis que interesante... E lembrar que o programa este, os anteriores e de outras tempadas, podedes escoitalos, descargalos, cando vos queirades atraveso de e-box ou archip.org. Aproveito como me gusta facer cada certo tempo, recervos a todos por as descargas, as escoitas que ten o programa. Sin... A vosa escoita, esto non sería posible, ou, aínda que fóra posible, non pagaría a pena facer nada. Así que, moitas grazas. que este trazazo de EBM con un corte un tanto oscuro eh soldado imperial de Kill Bill G O Novo, sin cielo, adianto todo que será o seu novo disco grande. Para eso ainda temos que esperar un poco, pero casi por sorpresa para todos este soldado imperial ya está en Amazon ou Spotify, porque só so va ser en edición digital. Como sempre, aquí, Vilge, casúas letras un pouco terribles e fantasmagóricas e seus ritmos endemoniados farán as delicias de xente como a min, que os disfruta moito esa EVM forte Algunhas veces, outras, máis preto do simpot potente, en calquera caso, boa música para disfrutar de Kirvilge, este soldado imperial que, como digo, en Amazon ou Spotify, poderes escoitar e descargar. played guitar jamming good with weathered gillie and the spiders from mars they played it left hand but made it to far became the special math and then we was igus vast Mickey really sang screw device in the down hair to Like some cat from Japan He could lick on by smiling He could live until high Became on so loaded man Well hung in Snow at time a E como tamén sabedes que é habitual neste programa cara diante, cara atrás, moitas novidades Moitos temas novos e agora un chimpo o 1972 donde o Duque Blanco, o señor David Bowie, editou este tremendo traballo, unha obra mestra do glam rock e tamén un grandísimo disco de rock titulado The Rise and Fall of Thick Stardust and the Spiders from Mars. Para moitos... Sinxeramente, Ziggy Stardust era o quinto disco de David Bowie e aquí, se xa algún tiña dúbidas, neste disco para min xa amosou que ia a estar por diante de moitos e que iba a ser unha influencia total na música dos seguintes 40 anos. Un disco conceptual que non falla en ningún tema. Un deses discos que coido que un debe descoitar por lo menos unha vez na súa vida. O tema que ascoitamos é o máis que coñecido Ziggy Stardust. Mas había moitísimo máis neste disco de David Bowie ties tardos stone love genius fed the grave a bright and sun who gave his life to save our love the shadows between the headstone and her eyes for oh, they penetrate a grieving you love a boy and girl are talking and you watch the don't let them share in you watch a love so strong it tears their hearts to pieces Love Era o segundo corte deste maravilloso disco de Baby Bowie. Non sei se será unha influenza ou tan maravilloso como moitos din eu.